Три з половиною пали сімені, 20 пал крові, 12 пал жиру, 10 пал кісткового мозку, 100 пал плоті, 10 пал жовчі, 20 пал слизу і стільки ж вітру, 360 пал кісток і стільки ж сухожилків, 30 з половиною мільйонів волосин. Це твоє Тіло. І воно досі дихає. Ну, ж, уставай. Ще один шанс на чудо.